Докато погледите на военните специалисти са обяснимо насочени към бойното поле в Бахмут, Соледар и Донецкия регион като цяло, много анализатори поставят въпроса. Работи ли Кремъл по кримски сценарии и в Нагорни Карабах? Тази особена територия, анклав в рамките на Азербайджан, това е въпрос, който чуваме тревожи не само обществеността в Украина, но и в Молдова, доколко е възможно глобализиране на конфликта чрез създаване на нови горещи точки. Възможно, Възможно ли е отваряне на още един нов фронт и то в ситуация, в която руската армия изпитва затруднения на територията на Украина. Така казвам добър ден на Николай Марченко. Здравейте. Колега-журналист, който добре познава и следи региона, заместник главен редактор на Бивол. Някога Николай беше кореспондент на авторитетния тогава руски вестник-комерсант преди заглушаването на свободната преса и нейното завладяване в Русия. А, Николай откъде да започне? Може би оттам. А... Какво се случва в Нагорни Карабах и защо и в Украина и в Молдова нараства тази тревога от отваряне на още един нов фронт и то различен от а, Беларус, където украинците очакват струпване на руски войски? А, ми трябва да започнем с това, че а, така наречения нов фронт, а, който се очаква, не е съвсем нов. Значи 92-93 година се е водила война между а, Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах. Тогава армянските въоръжени сили, подпомагани до някъде от руските, поемат контрол върху този регион, който после не го развиват. Нали, от там има изтичане на населението и 2020 година вече така регионална економическа сила, в която се превърна благодарение на а, а, находищата си за петрол и газ Азербайджан, а, успя с модернизираната си армия да върне контрол върху този регион. И а, същевременно Молдова, например, една държава, която има... Но не напълно, а, но най-малкото около така наречения региона на Горни Карабах а, има засилено азербайджанско присъствие. Нещо, което в момента пакарменците твърдят, че екоактивисти от Азербайджан а, препятстват а, достъпа до Нагорни Карабах и че за това там а, населението изпитва затруднения. Там е сложно да се разбра точно какво се случва. Нали, всяка от страните има своята версия. По-голямата част от региона, нали, Азербайджан е пол контрола върху, тази, върху този регион. Въпросът е, въпрос е там, че а, ноеври, а, кризата се случва кога? Когато, а, точно ноември месец 2022. Москва назначава в, в тази сепаратистка на Карабахска република, която е непризната република, нали, непризната държава, т.е. налог на едно Приднистрови или Донбас нали, Денере, Ленере, т.е. Донецката и Луганската република. Да, т.е. По, по някакъв начин те назначават един е. известен руски милиардер и медиен магнат Рубен Варданян, който е известен с това, че преди няколко години колегите са го разследвали подробно в различни медии, разследващи издания. бивол също беше участвал в това разследване за Неговата схема, тройка диалог, това е един мащабен ландромат на пералня на, на, на, на, на големи средства и този човек е назначен за ръководител на тази република от Москва и от Реван, защото той е по происход ерменец. Също времено е, е, е милиардер от е, Русия, който си е направил бизнес в Русия. И този човек, след като се появява там, е, започва сериозна пропаганда, е, е, започва една риторика, при която той е, вместо да съдейства на Ереван и на Баку, е, да водят тези мирни преговори, защото след 2020 година те от две години водят а, разговори, при това с посредничество, това число слой на Москва. А, той говори за това, че поне 120 000 а, арменци живеят в Карабах, че те сега са в някаква хуманитарна криза, заради това, че има блокаж на. Този път до там. Тоест, същевременно времено данните на ООН и на други международни организации показват, че поне 90 000 арменци са напуснали региона, след като е започнала през есента две... на 2020 тази война между Армения и Азербайджан. И реално там живеят не повече от 40 000 арменци. Но тази риторика не е, е много опасна. Защо? Защото когато, например, в Приднестровието или в Донбас или в Крим, преди да нахлуе Русия в тези региони, тя отмести ако не от години, подготвяше е, обществеността с тази риторика, че там има е, наши граждани, че там има е, рускоязични, които са притеснявани. Не е ясно от какво са притеснявани, защото е, в, в тези региони реално никой е, никога не е притеснявал гражданите. Тоест... Е, Същата е ситуацията в а, тези области, които през, две, през, тази, през миналата година Путин успя да завладее в а, а, източна Украина. Тоест, а, т.е. тази демография, а, демография под въпрос, защото наистина има разминаване в статистиката, нека да кажем, че а, има статистически данни, които показват, че 120 000 души не отговаря на реалната картина. Една от последните мисии, мисля, че една от католическите мисии, и това са данните, които се цитират от Международната общност, говорят за други, за други числа там. Но а можем ли да говорим, че тази употреба на демографията може да бъде в услуга на сепаратизма и че по това, това обяснява и притесненията и в Киев и в Кишинев, че може да се разгърне нещо подобно на кримски сценарии по отношение на Нагорни Карбаха. Uh, относно uh, демографията, да, uh, една от организациите направи uh, проучване, според което още преди нахлуването, още преди uh, да се случи този конфликт 2020 между Азербайджан и Армения, uh, в региона са живели около 100-103 хиляди арменци, т.е. пак не са били вече 120 хиляди. Даже от... още тогава не са да, тази, uh, да. това число, което сега се посъднава? Отделно, Кишнев и Киев вече имат опит за това как работи руската пропаганда. Тя, а, преди да вземе някакви а, мерки, тя започва да подготвя обществеността. Да не говорим, че от 2020 година, а, по, а, след примирието между Азербайджан и Армения, а, руски мироопазващи сили се настаняват в региона. И сега там е въпросът, че... Тяхната численост към кои се брои... И ми сложно да се въпрос, предскаже, да... обаче да са добре въоръжени. Тоест... Добре с... въоръжени, най-вероятно раз... са добре въоръжени. На... Размера на тези войскови части там, мироопазващи или... Ми не знаем точно колко има е бройката, но очевидно са достатъчно сериозна сила, за да настоява президента на Армения Пашинян, Никол Пашинян, тези сили да се намесят. Времено Москва за сега не е бърза да се намесва, обаче, нали, знаем, че Путин обича така да пренавива пружините. Тоест той може до, до, до последния момент да призовава към мир, към диалог и в, в един момент да каже, извинявайте, ама тук а, арменски а, граждани нали искат от нас съдействие. Това е братска и съюзническа република и трябва да им помогне. Точно там е проблема, че Путин обича да повишава постепенно напрежението в определени региони, преди да вземе някакво а, така сериозно а, военно или друго. Решение, Вчера обаче а, имаше две ключови новини от тази част на света. Азербайджанският президент Илхан Алиев призова арменците, които живеят в а, а, този населен предимно с арменци анклав на Горни Карабах или да получат азербайджанско гражданство или да напуснат страната, а, било то сами или а, върху, тук цитат, камионите на миротворците, т.е. На, на тези руски сили, за които а, говорите вие Николай Марченко. А, това предаде руската служба на BBC. И а, за това а, се питам, ако имаме предвид и новина номер две, Русия обвини Армения за провала на мирните преговори, след като а, Армения пък от своя страна се отказа да бъде домакин на а, водения от Русия военен съюз на ОНД. На практика, какво означава това? Като че ли няма единомислие между Армения и Русия в този момент? А, мисля, че Русия е в тази позиция, която нали, Москва може да си позволи да прави забележки, смята, че може да си позволи да прави забележки на а, независими суверенни държави, как да се държат и по какъв начин да, да говорят. А от друга страна, нали, дори тези малки държави си имат а, някаква своя политика. Естествено, че Путин през Мария Захарова, която нали, се изказва по въпроса, се опитва а, така да балансира нещата и да показва, че Москва все още държи нещата под контрол, че не мироопазващи сили са си там. А, същевременно Азербайджан а, има право да настоява гражданите на които живеят на територията му, да, да си вземат по някакъв начин а, нали, да се съобразяват с местните закони. Тоест, а, има такъв пример в Молдова. Молдова се смята за добър пример в а, бившия СССР, където а, никой не стреля от 1992 година. Тоест, а, защо? Защото а, Молдо... а, в Молдова а, всеки граждани на Приднестройвата се смята за а, същия гражданин, както и останалите и има право. Нали, да си вземе паспорт. Да Повечето от тях имат мол... молдовски паспорти, и с които пътуват, защото нали, Молдова има безвизов режим с Европейския съюз, mm -hmm. като държава кандидат вече. От, а, а, и също времено преднистровски компании се регистрират в Молдова, за да могат да изнасят продукцията си в Европейския съюз. Тоест, това пак е една заблуда, че те разчитат само на руския пазар. Okay. А, те сега все повече преднистровски компании разчитат на пазара на ЕС. Същото може да е ситуацията в, в Азербайджан. Но ако тези граждани не искат а, да спазват а, правилата на тази държава, това си е, а, нали, е, е техен проблем по някакъв начин. Аз не мисля, че също е. Правилно Илхам Алиев да има а, Сочи вратата, така да се каже, на тези граждани, но може да ги призове нали, да си получат паспорт. Във всички случаи а, е интересно да а, а, видим какво се случва там и да видим дали са допустими възможни аналогиите с Крим. Това е и тревогата, която чуваме от Украина и от а, Молдова. И последно, а, Николай, смяташ ли, че всъщност Русия има сили да отваря нов фронт? На Путин не му трябва сили. Той има много силни специални служби. И да, той има всъщност слаба армия, голям мит разбит от украинците, че той има силна армия. Но въпросът е в това, че той създава напрежение. На него не му трябва цяла армия, за да създаде напрежение между Армения и Азербайджан. Те започнат да стрелят. Там е въпросът. Благодаря Николай Марченко, анализ по тревогата в Украина и Молдова, че Русия може да използва кримски сценарии и да отвори нов фронт този път в Нагорни Карабах.